Випорив, Сему узяв аркуш і швидко написав друкованими літерами. «Дейве, я вранці приходив до тебе, але нікого не застав. Я хотів спитати тебе про жінку на ім'я Арделія Лордс. Мені здається, що ти можеш її знати, а я дуже хотів би довідатися про неї хоч що-небудь. Зателефонуй мені сьогодні в день чи ввечері, якщо зможеш. Мій номер – 555-8699. Дуже тобі дякую». Семи ще дописав унизу своє ім'я. Склав Аркуш удвоє і друкованими літерами вивів зверху Дейв. Він подумав, чи не віднести Аркуш на кухню і не залишити його на столі. Але йому не хотілося, щоб хтось із них, а найменше, звісно, Наомі, тривожився, чи побачив він їх за тими дивними, але певно корисними розмовами. Тому Сем притулив Аркуш до телевізора в загальній кімнаті, так, щоб одразу було видно напис Дейв. Він подумав, чи не покласти поруч із ним четвертака. Але передумав. Дейв міг не так його зрозуміти. Тож Сем пішов і зрадів, коли вийшов на двір, ніким не помічений. Коли він сів до машини, то побачив наліпку на бампері датса на наомі. Довіряй і довірся Богу. Було написано на ній. Краще Богу, ніж Арделії. сказав Сем і здав назад. Через кілька годин на півдні Семів урив частинний відпочинок, став даватися в знаки. І його оповила страшенна сонливість. Він увімкнув телевізор, знайшов трансляцію товариської бейсбольної гри між Ценцинаті і Бостоном, що поволі переходила у восьмий інінг, приліг на канапу подивитися її і майже відразу задрімав. Перш ніж дрімота встигла перейти в справжній сон, задзвонив телефон. І Сем задуманий і дезорієнтований устав, щоб відповісти. «Алло! Не можна балакати про ту жінку!» Сказав паскудний Дейв без жодного вступу. Його голос тремтів на межі втрати самовладання. Навіть думати про неї не можна. Допоки ж ви, погані безбожники, тикатимете нам у обличчя цією жінкою, думаєте це смішно? Думаєте це дотепно? Уся семова дрімота зникла тієї ж миті. Дейв, що не так із цією жінкою? Люди відповідають або так, ніби вона диявол, або не знають про неї взагалі нічого. Хто вона? Чим убіса вона вас так налякала? Запала довга тиша. Сем перечекав її, а його серце тим часом важко гупало в грудях і шиї. Він би подумав, що з'єднання обірвалося, якби не чув у слухавці звук дейвового дихання. «Містер Епіблс, — мовив він нарешті, — ви мені за ці роки немало допомогли. Ви та ще кілька людей допомогли мені вижити, коли навіть я не знав, що хочу цього. Але я не можу говорити про ту курву». «Не можу, і якщо ви дбаєте про себе, ви також не говоритимете про неї ні з ким іншим». «Схоже на погрозу». «Ні», – вигукнув Дейв. Його голос звучав не просто здивовано. Він звучав вражено. «Ні». «Я просто хочу попередити вас, містере Піблс, так само, як зробив би, коли б ви йшли в бік закинутого колодязя, що увесь заріс травою і не бачили б ями. Не говоріть про неї і не думайте, нехай мертве лишається мертвим». Нехай мертве лишається мертвим. Саме це не дуже здивувало. Усе, що сталося, за винятком хіба що залишеного на автовідповідачеві повідомлення, вказувало на те саме. Арделії Лорс уже не було серед живих. Він, Сем Піблс, агент із нерухомості і страхування в провінційному містечку, говорив із привидом, сам того не усвідомлюючи. Говорив із нею? Чорт забирай! Не просто говорив, він уклав із нею угоду. Він заплатив їй два бакси, а вона видала йому бібліотечного квитка. Тож його це не надто здивувало, але міцний мороз усе одно почав розходитися білими дорогами його скелета. Він опустив очі і побачив натовп блідих сиріт, що виступили на руках. Краще б ти дав їй спокій, Заскиглило щось усередині, хіба я тобі не казав? Коли вона померла, спитав всем голосом, що здавався йому сухим і байдужим. Містер Піблс, я не хочу про це говорити. Дейв тепер уже ледь не кричав у нестямі. Його голос тремтів, він стрибнув у верхній регістр. Майже фальцет і розколовся там. «Будь ласка!» «Дай йому спокій!» Сердито гаркнув на себе Сем. «Хіба в нього немає інших проблем, окрім цього лайна?» «Так. І він міг дати Дейву спокій. У містечку мали бути і інші люди, що погодяться розповісти йому про Арделію Лордс. Тобто якщо він знайде спосіб підійти до них так щоб вони не викликали людей із гамівними сорочками. Але Сем мав іще і інше питання, точну відповідь, на яке міг дати тільки паскудний Дейв Данкан. «Ти колись малював плакати для бібліотеки, чи не так? Здається, я впізнав твою руку на плакаті, що ти малював учора на ганку. Знаєш, я майже переконаний. Там був маленький хлопчик у чорній машині, і чоловік у тренчі, бібліотечний полісмен, ти...» Перш ніж він устиг договорити, у Дейва вирвався такий крик сорому, горя і страху, що Сем замовк. «Дейве, я...» «Облиште це!» – ридав Дейв. «Я не міг нічого вдіяти! Чого ж ви не хочете облишити?» Його зойки раптом притихли, і слухавка торохнула об щось, коли хтось забрав її у Дейва. «Припини!» – сказала Наомі. Вона сама ніби от-от мала заплакати, але також здавалася оскаженілою від злості. «Ти можеш просто припинити це. Огидний ти нелюде. Наомі!» «Поки я тут, мене звуть Сара», – повільно мовила вона. «Але я ненавиджу тебе під обома іменами однаково, Семе Піблс. Я більше ніколи не переступлю порога твоєї контори». Її голос почав підніматися. «Чому ти не міг дати йому спокій? Навіщо ти розколупав це старе лайно? Навіщо?» Ледь зберігаючи над собою контроль, Сем знервовано сказав. «А навіщо ти послала мене до бібліотеки?» «Наомі, якщо ти не хотіла, щоб я з нею зустрівся, навіщо ж ти мене взагалі послала до бісової бібліотеки?» На тому кінці дроту хтось ухопив ротом повітря. «Наомі, ми можемо?» Сем почув, як клацнуло в слухавці, коли вона її кинула. Зв'язок обірвався. Сем сидів у кабінеті майже до пів на десяту. Ковтав тамс і писав у тому самому блокноті, у якому він склав першу чорнову версію промови Одне ім'я за іншим. Він недовго дивився на кожне з них, а тоді викреслював. Шість років здавалося чималим терміном, щоб його прожити в одному містечку. Принаймні до сьогодні. Сьогодні ж вони видалися значно коротшим відрізком часу. Схожим, наприклад, на вихідні. «Крейг Джонс», – написав він. Сем подивився на це ім'я і подумав, «Крейг може знати щось про Арделію, але він захоче дізнатися, навіщо я питаю». «Чи знав він Крейга настільки добре, щоб відповісти йому чесно?» На Відповіддю було рішуче – ні. Крейк був одним із молодших юристів Джанкшн-Сіті, сповнений амбіцій. Вони кілька разів зустрічалися на ділових обідах. Ще, звісно, був ротаріанський клуб, і Крейк одного разу запросив його до себе на вечерю. Коли вони зустрічалися на вулиці, то сердечно балакали іноді про справи, але частіше про погоду. Ніщо з цього не означало дружби, і якщо Семи мусив вивернути на когось цю неприємну справу, Йому хотілося би, щоб це був друг, а не знайомий, що кликав його братчиком після другої склянки джину з лимоном. Він закреслив Крейгове ім'я. Відколи Сем приїхав до Джанкшн-Сіті, він завів двох близьких друзів. Один – помічник терапевта доктора Мельдена, другий – міський коп. На початку 1989 року Рас Фрейм, його друг-лікар, переїхав до Гранд-Репітс, де знайшов кращу практику. А Том Віклів із 1 січня наглядав за новою системою контролю руху дорожнього патруля штату Айова. З того часу Сем утратив зв'язок із обома чоловіками. Він повільно знаходив друзів і не дуже вмів їх берегти. То з чим він лишився? Сем не знав. Він знав тільки, що ім'я Арделії Лордс впливало на декого в Джанкшн-Сіті, як заряд солі в сідницю. Сем знав або думав, що знав, що зустрічався з нею, хоч вона й давно померла. Він навіть не міг сказати собі, що зустрівся з її родичкою чи з якоюсь навіженою, що називала себе Арделією Лордс, тому що, я думаю, що зустрів привида. Взагалі, я думаю, що зустрів привида всередині привида. Я думаю, що бібліотека, у яку я ходив, була тією бібліотекою, що стояла в Джанкшн-Сіті, коли нею керувала тоді ще жива Арделія Лордс. Я думаю, що саме тому почувався в ній так дико і спантеличено. Це не було схоже на подорож у часі або на те, як я уявляю подорож у часі. Більше скидалося на те, що я на короткий час зазирнув до передпокою пекла, і він був справжнім. Я переконаний, що все було справжнім. Сем зупинився, стукаючи пальцями по столу, звідки вона мені телефонувала. Невже в передпокої пекла є телефони? Він довго глипав на список із перекресленими іменами. А тоді повільно вирвав жовтий аркуш з блокнота, зіжмакав його і жбурнув до кошика. «Оближ це. продовжувала благати якась частина його свідомості. Але він не слухав. «То що тепер?» «Подзвони комусь, кому довіряєш. Подзвони Расові Фрейму чи Томові Вікліфу. Просто зніми слухавку і набери номер». Але він не хотів цього робити. «Принаймні не сьогодні». Сем визнав, що керувався ірраціональним, напівзабобонним мотивом. Йому здавалося, що за минулі кілька днів він передав і отримав по телефону дуже багато неприємної інформації. Але він був надто втомлений, щоб сьогодні з ним боротися. Якщо він зможе добре виспатися, а Семові здавалося, що він зможе, якщо знову залишить увімкненим світильник біля ліжка, то, можливо, завтра вранці на свіжу голову йому спаде на думку щось краще, щось суттєвіше. А далі, міркував він, можна було би спробувати перекинути нові мости до Наомі Гіґінс і Дейва Данкана. Але спочатку треба дізнатися, чому саме згоріли старі. Якщо це можливо. Розділ дев'ятий. Бібліотечний полісмен. Сем справді добре спав. Сни йому не наснилися, а наступного ранку в душі нова думка легко і природно прийшла до нього – як буває, коли тіло людини відпочило, а голова лише нещодавно прокинулася і ще не встигла захараститися різним непотребом. Громадська бібліотека не була єдиним джерелом інформації, а коли йшлося про місцеву історію, недавню – місцеву історію, то шукати її слід було в набагато придатнішому для цього місці. «Вісник!» – вигукнув він і підставив голову під душ, щоб вимити з волосся мило. Через 20 хвилин – Сем уже пив каву в кабінеті внизу, не одягнувши ще тільки краватку і пальто. Блокнот знову лежав перед ним, і в ньому з'явився новий список. Арделія Лордс. Хто вона? Або ким вона була? Арделія Лордс. Що вона зробила? Громадська бібліотека Джанкшн-Сіті. Ремонт. Коли? фото. У цю мить хтось подзвонив у двері. Сем глянув на годинника і пішов відчиняти. «Уже пів на десяту час іти на роботу». Він міг забігти до редакції «Вісника» о десятій, коли зазвичай робив перерву на каву і пошукати відповідей на кілька пунктів, на які. Він обдумував це, на деякі гачки риба мусила зловитися швидше, ніж на інші, і одночасно шукав у кишені гроші для хлопця-газетяря. У двері подзвонили вдруге. «Я вже йду, кіте, я йду!» – гукнув він, підступаючи до дверей у кухні і беручись за ручку. «Не треба виносити кляті дв...» У ту мить він підвів очі і побачив, що за віконцем у дверях, завішеним прозорою завіскою височила постать значно більша закіта Джордана. Семова голова була забита і більше стурбована думками про прийдешній день, аніж про ранковий ритуал плати газетяреві, але в цю мить крижана скалка раптового жаху пронизала ці розпорошені міркування. Йому не треба було бачити обличчя. Навіть крізь завіску він упізнав цю фігуру, будову тіла і, звісно, тренч. Насичений, солодкий і нудотний смак червоної лакриці заповнив його рот. Він відпустив ручку, але на хвильку пізніше, ніж слід було. Клямка клацнула, і в ту ж мить постать, що стояла на задньому ганку, вибила двері всередину. Сема відкинуло назад до кухні. Він змахнув руками намагаючись утримати рівновагу, і примудрився збити на землю всі три пальта з вішака коло дверей. Бібліотечний полісмен, загорнутий у власну хмару холодного повітря, вступив до будинку. Він увійшов повільно, не наче мав скільки завгодно часу, і причинив за собою двері. В одній руці він тримав самі в номер охайно скрученого і складеного вісника. Він підняв його як дрючка. «Я приніс твою газету!» сказав бібліотечний полісмен. Його голос був дивно далеким, неначе долинав до Сема крізь грубе скло. Я ще хотів заплатити хлопцю, але він побіг далі, ніби посписав. Цікаво, чого це він? Він ступав кухною, ідучи в бік Сема, що спирався на стіл і глипав на непроханого гостя величезними шокованими очима переляканої дитини, якогось простака Саймона з четвертого класу. Мені це вважається, подумав Сем, або сниться кошмар. Такий жахливий, що позавчорашній поруч із ним виглядає солодким сном. Але то був не кошмар. Жахливий, але ніякий не кошмар. Семові раптом захотілося, щоб він таки був, з'їхав із глузду. Божевілля теж нелегка прогулянка парком, але ніщо не може бути таким же жахливим, як ця схожа на людину істота, що прийшла до його будинку, ступаючи всередині власного клину, Зимного повітря. Самів будинок був старим і мав високі стелі, але бібліотечному полісменові довелося нахилити голову в дверях, і навіть на кухні корона його сірого повстяного капелюха ледве не човгала стелею. Це означало, що він був понад сім футів за вишки. Його тіло було загорнуте в тренч полив'яного кольору, тумано в сутінках. Шкіру він мав білу. Обличчя застигло без духу, неначе воно ніколи не знало ані доброти, ані любові, ані милості. Рот завмер у виразі абсолютної, безпристрасної влади. Ізбентежений Сем згадав на мить, як виглядали зачинені двері бібліотеки, як щілина рота на обличчі гранітного робота. Очі бібліотечного полісмена здавалися срібними кружечками, пробитими дрібними шротинками. Їх облямовувала рожево-червона шкіра що, здавалось, от-от мала закровоточити. Вій не було. А найгіршим було те, що Сем знав це обличчя. Він знав, що це не вперше зіщулився від жаху під поглядом тих чорних дірочок, і десь глибоко в голові Сем почув голос із ледь вловимим сичанням. «Ходи на зі мною, синко, я з Полісії!» Шрам перетинав рельєф цього обличчя саме там, де підказала Семові його уява. Уздовж лівої щоки по під оком і через перенісся. Окрім шраму, перед ним стояв чоловік із плаката. Чи ні? Сем уже не міг сказати напевне. Ходи мною, синку, я з Полісії. Сем Піблз, улюбленець ротаріанського клубу Джанкшн-Сіті, напісяв у штани. Він відчув, як із його міхура полилася тепла хвиля, але це здавалося чимось далеким і неважливим. Важливим було те, що в його кухні стояло чудовисько, а найжахливішим – те, що Сем майже впізнав його обличчя. Він відчув, як двері з трьома засувами в його свідомості випнулися, готові, що миті вилетіти. Сем і не сіпнувся, щоб утекти. Він утратив здатність думати про щось аж таке вигадливе. Він знову став дитиною. Дитиною, яку впіймали на гарячому. «Ця книжка – не порадник-промовця» піймали за чимось страхітливо поганим, замість того, щоб тікати, ця книжка не улюблені вірші американців. Він повільно скрутився навколо мокрої промежини і повалився на підлогу між двома стільцями, що стояли біля столу, мимоволі прикриваючи голову руками. «Ця книжка...» «Ні», – мовив він хрипким, безсилим голосом, «ні, будь ласка, будь ласка, не робіть цього, будь ласка, не кривдьте мене так». От і все, на що він спромігся. Але це не допомогло. Велетень у тренчі кольору туману. Ця книжка – чорна стріла Роберта Льюіса Стівенсона. Тепер стояв просто над ним. Сем опустив голову. Йому здалося, що вона важить тисячу фунтів. Він дивився на підлогу і недоладно молився, щоб коли гляне вгору, коли матиме силу глянути вгору. Ця постать зникла. «Глянь на мене!» – наказав глухий далекий голос. то був голос якогось лихого божества. Ні, задихано завищав Сема, тоді вибухнув безпорадним плачем. Не через страх, хоч він і був достатньо справжнім і сильним. Під товщою страху залягла ще холодна глибинна течія дитячого переляку і сорому. Ці почуття отруйною патокою прилипли до того, чого він не наважувався пригадати. Того, що якось стосувалося книжки, яку він ніколи не читав, чорної стріли Роберта Льюіса Стівенсона. Щось вдарило саме по голові, і він закричав: Дивись на мене. Ні, будь ласка, не примушуйте мене благав. Лясь. Він подивився вгору, затуляючи сльозаві очі однією згумовілою рукою, саме вчасно, щоб побачити, як рука бібліотечного полісмена опускається знову. Лясь. Він бив Сема його власним примірником згорнутого вісника, ляскаючи так, як цьовхають шкідливе цуценя, що набурило на підлогу. «Оце все краще!» – сказав бібліотечний полісмен. Він посміхався, вишкіривши гострі зуби, майже ікла. Він поліз до кишені тренча і витягнув шкіряну обгортку. Розкривши її, полісмен показав Семові зірку з багатьма променями. Вона блиснула в чистому ранковому світлі. Сем безпорадно дивився на безжальне обличчя, на ті сріблясті очі з дробинками зіниць. У нього з рота текла слина, і він це розумів, але в дієти нічого не міг. «У тебе дві книжки, що належать нам», – сказав бібліотечний полісмен. Його голоси досі ніби долунав здалеку або крізь грубе скло. «Міс Лордс дуже засмучена через вас, містер Піблс». «Я загубив їх», – сказав Сем, заплакавши сильніше. Думка про те, щоб збрехати цьому чоловікові про «чорну стрілу», книжки чи про щось інше була неможливою. Він був владою, могутністю, силою. Він був суддею, присяжним і катом. Дедоглядач недоладно подумав сам. Дедоглядач, що перевіряє показники на циферблатах, а тоді повертається до нормального світу. Нормального світу, де такі речі не трапляються? Я, я, я. Не хочу слухати твої дурні відмовки, сказав бібліотечний полісмен. Він закрив посвідку і запхав її до правої кишені. Одночасно поліз до лівої, і витяг звідти довгого гострого ножа. Сем, що три літа працював на складі, заробляючи гроші на коледж, одразу його впізнав. То був ніж для картонних коробок. Безперечно, такий ніж був у кожній бібліотеці Америки. Має з часу до півночі, А тоді він нахилився, витягуючи перед собою ножа в білій руці, схожій на мерцеву. Пелена, пронизливо холодного повітря, накрила семове обличчя, і воно заніміло. Він спробував крикнути, але зміг видобути із себе лише млявий, безголосий шепіт. Вістря ножа вколола його в горло, неначе бурулька. З-під нього витекла єдина багряна крапля і відразу замерзла, перетворившись на крихітну криваву перлину. — Тоді я прийду знову, — сказав бібліотечний полісмен отим дивним шиплячим голосом. — Краще вам знайти те, що ви загубили, містере Піблз. Ніж знову сховався в кишеню. Бібліотечний полісмен випростався на повний зріст. Іще одне, додав він, ви заставили людям різні питання, містере Піблс. Надалі нікого ні про що не питайте, ви зрозуміли мене? Сем хотів відповісти, але спромігся лише на глухий стогін. Бібліотечний полісмен знову почав нахилятися до нього, штовхаючи перед собою холодне повітря, як плаский ніс баржі штурхає уламок річкової криги. «Не лізьте в те, що вас не обходить. Ви зрозуміли мене?» «Так!» – закричав Сем. «Так, так, так!» «Добре, бо я наглядатиму, і я не один!» Тоді розвернувся, зашрудівши тренчем, і перетнув кухню до виходу. Він і не глянув на Сема. Коли бібліотечний полісмен проходив яскраво освітлену ранковим сонцем частину підлоги, Сем побачив дивовижну і жахливу річ. Той не відкидав тіні». Він підійшов до задвіркових дверей, взявся за ручку і сказав, не обертаючись страшним тихим голосом, «Якщо не хочете побачити мене знову, містере Піблс, знайдіть ті книжки!» Він прочинив двері і вийшов. Єдине насамовите бажання заповнило Семову голову в ту мить. Коли двері зачинилися, і він почув кроки бібліотечного полісмена на затильному ганку. «Треба замкнути їх!» Сем наполовину підвівся, а тоді його накрило сірою пеленою, і він упав непритомним. Розділ десятий. Хронологічно кажучи. «Чи може я вам допомогти?» – спитала секретарка в приймальні. Вона трохи затнулася, коли уважніше подивилася на чоловіка, який щойно підійшов до її столу. «Так», – сказав Сем, – «я хочу глянути на кілька старих номерів вісника, якщо можна». «Звісно, можна», – відповіла вона. Але пробачте, якщо пхає носа куди не слід. З вами все гаразд, сер, ви геть сірий на обличчі. Можливо, підхопив щось хто знає, сказав Сем. Весняні застуди найгірші, правда? Мовила вона, підводячись. Ходіть зі мною через дверця та на тому краю загородки, містере. Піблс, Сем Піблс. Секретарка Кругловида, жінка років 60 зупинилася і нахилила голову на бік. А тоді приклала до губ червоний ніготь. Ви страховий агент? «Так, мем», – відказав він. «Я так і подумала, що впізнала вас. Минулого тижня газета публікувала вашу фотографію і отримала якусь нагороду». «Ні, мем, заперечив всем, я виступив із промовою у ротаріанському клубі. І віддав би все на світі, щоб повернутися назад і змінити це», – подумав він. «Я б сказав Крейгові Джонсу запхнути промову собі в сраку». «О, це ж чудово», – мовила вона, але нібито сумнівалася в цьому. «На фото ви якийсь інший». Сем пройшов крізь дверцята. «Я, Дорін Макгіл», – назвалася жінка і простягла йому пухку руку. Сем потиснув її і сказав, що радий познайомитися. Це було важко. Він боявся, що йому ще довго буде важко навіть говорити з людьми, а тим паче торкатися їх. Здавалося, що вся його колишня невимушеність зникла. Дорін повела його встеленими килимом сходами і клацнула вмикачем. Сходи були вузькі а світло над головою тьмяним, і Сем відчув, що його знов обсідають страхи. Вони прибігли як натовп, що збирається навколо того, хто роздає безкоштовні квитки на якийсь ажіотажний і давно розпроданий концерт. Унизу в тій темряві на нього міг чекати бібліотечний полісмен. З мертво білою шкірою, червоною лише навколо кружалець сріблястих очей і ледь чутною, але жахливо знайомою шепелявістю. Припини, наказав він собі. А як не можеш припинити, то заради Бога контролюй себе. Ти мусиш, тому що це твій єдиний шанс. Якщо ти не зможеш зійти цими сходами у звичайний підвал, то що тоді робитимеш? Зіщулишся вдома і чекатимеш півночі? Тут у нас морг, сказала Дорін Макгіл, показуючи рукою. Певно ця пані показувала пальцями на все, як траплялася нагода. Треба тільки морг? перепитав Сем, розвертаючись до неї. Серце почало огатитися об ребра. «Морг?» Дорін Макгіл засміялася. «Усі кажуть, це саме таким тоном жахливо, правда, але так його в нас називають. Просто дурна традиція цієї газети. Не хвилюйтеся, містере Піплс. Там немає мертвих тіл. Тільки нескінченні шпульки-мікроплівки. Я б не був таким упевненим, подумав Сем, ідучи за нею килимом сходів. Він був дуже радий, що вона йде попереду. Зійшовши вниз... Дорін клацнула кількома вмикачами. У рядах заглиблень, схожих на перевернуті лодки для льоду з холодильника, загорілися флуоресцентні лампи. Вони освітили чимале приміщення, застелене таким же темно-синім килимом, що й сходи. Кімната була заставлена полицями з маленькими коробками. Уздовж лівої стіни стояли чотири пристрої для читання мікроплівки, що скидалися на футуристичні сушарки для волосся. Вони були такі ж сині, як і килим. Як я вже казала, вам треба записатися в журналі», – продовжила Дорін. Вона знову показала пальцем, цього разу на великий журнал, прив'язаний до полички біля дверей. «Треба написати сьогоднішню дату, час, коли ви зайшли, а зараз...» Вона подивилася на наручному годиннику, 20 хвилин на 11, а також час вашого виходу. Сем схилився до журналу і записався. Попереднє ім'я було Артур Мічам. Містер Мічам спускався сюди 27 грудня 1989 року, понад три місяці тому. Цією добре освітленою і оснащеною прогресивною кімнатою, вочевидь, рідко коли користувалися. «Тут затишно чи не так?» – вдоволено спитала Дорін. «Це тому, що федеральний уряд виділяє газетам субсидії на отримання моргів, тобто бібліотек, якщо це слово вам більше до душі. Мені воно точно миліше». В одному з проходів між стелажами затанцювала тінь, і Семове серце знову почало гупати. Але тінь належала Дорін Макгіл. Вона нахилилася, щоб перевірити, чи правильно він вписав дату і час. А він, бібліотечний полісмен, не відкидав тіні. А ще... Сем спробував приглушити продовження, але не зміг. «А ще я не можу так жити. Я не можу жити в такому страху. Якби так тривало надто довго, я би всунув голову в газову піч». «Якщо воно справді триватиме, я так і зроблю. Не просто від страху перед ним, тим чоловіком, що воно там є. Хіба ж людина може протриматися довго, коли її розум аж волає від того, що все, у що вона вірила, легко тікає від неї геть». Дорін вказала на праву стіну, коло якої на одній полиці стояли три фоліанти. «Це січень, лютий і березень 1990 року», – сказала вона. У липні газети за перші півроку надсилають до Грент-Айленда штат Небраска, щоб їх перевели на мікроплівку. Те саме і по закінченню грудня. Дорін простягла пухку руку і показала червоним нігтем на полиці, починаючи рахувати від тих, що праворуч, до тих, що стояли ліворуч. Біля пристроїв для перегляду мікрофільмів. Здавалося, вона при цьому милувалася своїм манікюром. Мікрофільми розкладені хронологічно – Веладорін, обережно вимовляючи це слово, надаючи йому трохи екзотичного звучання. «Хронологічно!» Сучасність праворуч, прадавні часи ліворуч. Вона всміхнулася, щоб підкреслити жарт і, можливо, передати своє захоплення тим, як тут усе чудово впорядковано. «Хронологічно кажучи», – промовляла її усмішка, – «це я так вихваляюся». «Дякую», – сказав Сем. «Не варто, на те ми і потрібні, принаймні це одна з причин». Дорін приставила нігтя до куточка рота і знову усміхнулася до нього, як до дитини, з якою грають у піжморки. «Ви знаєте, як переглядати мікроплівку на тих пристроях, містере Піблс? «Так, дякую». «Гаразд. Якщо вам буде потрібна допомога, то я на горі. Не бійтеся питати». «Ви...» – почав все, малестолив рота, не давши вилетіти решті слів – «покинути мене тут самого». Вона підняла брови. «Нічого», – запевнив він і провів її поглядом. Йому довелося боротися із сильним бажанням кинутися сходами слідом, тому що попри затишний вигляд синього килима, це була ще одна бібліотека Джункшн сіті А на додачу вона ще й звалася Моргом. Сем повільно пішов до заставлених квадратними коробками з мікроплівкою полиць, не дуже розуміючи, звідки починати. Його дуже тішило, що лампи над головою були досить яскравими, щоб розсіяти більшу частину тривожних тіней у кутках. Він не насмілився спитати вдорін, чи знайоме їй ім'я Арделії Лордс, і чи не знає вона, коли приблизно в міській бібліотеці провели реставрацію. «Ви ставили людям різні запитання», – сказав йому бібліотечний полісмен. «Не лізьте в те, що вас не обходить. Ви зрозуміли мене?» «Так, сам зрозумів. Він усе одно ризикував розгнівати бібліотечного полісмена». Що лізе в те, що його не обходить, але формально він нікого ні про що не питає. І насправді це його таки обходило, аж до розпачу. Я наглядати, і я не один. Сем нервово глянув через плече і нічого не побачив. Але все одно не міг наважитися рушити в будь-який бік. Він зайшов так далеко, але не знав, чи зможе зробити ще бодай крок. Він відчував не просто загрозу чи страх. Сем почувався знищеним. «Ти мусиш це зробити!» – суворо пробурмотів він і витер губи тримтячою рукою. «Ти просто мусиш!» Сем присилував себе ступнути лівою ногою. Якусь мить він стояв, розставивши ноги, наче людина, що переходить струмок. Тоді змусив праву ногу підтягтися до лівої. У такому нарішучому стилі він здолав увесь шлях до полиці, найближчої до оправлених фоліантів. Табличка з боку полиці повідомляла. 1987 1989. Йому напевно треба було шукати щось давніше. Взагалі, то реставрація бібліотеки мала закінчитися ще до весни 1984-го, коли сам переїхав до Джанкшон Сіті. Якби її проводили пізніше, він помітив би робітників, чув би, як люди про це говорять і читав би про це у віснику, але крім здогадки що це мало статися десь в останні 15 чи 20 років. Підвісна стеля не виглядала старшою. Звузити коло пошуків далі він не міг. Якби ж йому вдалося очистити думки, але ні. Те, що сталося вранці, перепаскуджувало будь-яку спробу думати в нормальний, раціональний спосіб, так само, як активність на поверхні сонця порушувала радіо і телепередачі на землі. Реальність і нереальність зійшлися разом як два величезні жорна, а Сем пібл лише нещасна крихітна людська піщинка, що борсається і перелякано кричить між ними. Сем пройшов на два проходи лівіше, здебільшого через страх того, що коли він перестане рухатися, то замерзне остаточно, і підійшов до проходу з табличкою. 1981-1983 Сем узяв коробку майже навмання і переніс її до одного з пристроїв для перегляду мікроплівки. Він увімкнув його і спробував зосередитися на шпульці мікроплівки. Шпулька також була синя. І Сем спитав себе, чи була якась особлива причина, щоб усе в цьому чистому, добре освітленому місці добирати за кольором. Спочатку треба було насадити її на один зі шпинделів. Готово. Тоді засилити плівку. Є. Потім закріпити початок плівки в приймальній шпульці. Гаразд. Пристрій був такий простий, що ці дії могла виконати восьмирічна дитина, але Семові знадобилося на це майже п'ять хвилин. Руки в нього тремтіли, а думки бігали туди-сюди. Коли він нарешті закріпив плівку і прокрутив її до першого кадру, то побачив, що поставив шпульку не тим боком. Друковані аркуші показувалися перевернутими. Він терпляче змотав плівку, розвернув шпульку і знову засилив плівку. Семані трохи не знітився через цю невелику затримку. Повторивши всю процедуру вдруге, виконавши один за одним низку простих рухів, він наче заспокоївся. Цього разу перша сторінка номера вісника Джанкшн-Сіті за 1 квітня 1981 року з'явилася перед ним правильним боком. Заголовок передової статті сповіщав про несподівану відставку міського службовця, про якого Сем ніколи не чув, але його увагу швидко привернуло обрамлене повідомлення внизу сторінки. У середині рамки надрукували таке. Річард Прайс і всі працівники громадської бібліотеки «Джанкшн-Сіті» нагадують, що з 6 до 13 квітня проходить Національний тиждень бібліотек. Приходьте до нас у гості. «Невже я знав це?» – замислився Сем. – Це тому я схопив саме цю коробку – Невже я підсвідомо пам'ятав, що другий тиждень квітня – національний тиждень бібліотек? Ходино зі мною», – відповів гнітючий шепіт. Ходино зі мною, синку, я зі Полісії». Він вкрився сиротами. Його затрусило. сам спустив із думки і своє питання, і той примарний голос. Урешті-решт, яка різниця, чому він вибрав номери вісника за квітень 1981 року? Важливий лише факт того, що він це зробив і що тут йому пощастило. Начебто. Він перемотав плівку до 6 квітня і побачив саме те, на що сподівався. Над назвою вісника червоним шрифтом було надруковано. Номер містить спеціальний бібліотечний додаток. Сем перемотав на додаток. На першій сторінці було дві фотографії. Одна показувала бібліотеку ззовні, інша зображала Річарда Прайса, головного бібліотекаря, що стояв за столом видачі і нервово усміхався на камеру. Він виглядав точно так, як його описала Наомі. Високий чоловік років сорока в окулярах із вузькими вусиками. Сема більше цікавив задній план. Він бачив на ньому підвісну стелю, що так вразило його під час другого візиту до бібліотеки. Виходить, реставрацію зробили раніше, від квітня 1981 року. Статі в додатку були якраз такими самовітальними бундючками, яких він і очікував. Сем читав вісник уже шість років і добре ознайомився з передовицями на зразок «Ну хіба ж ми з вами не загін бравих джейсійців?». Були серед них змістовні і доволі пісні статті про Національний тиждень бібліотек, програму літнього читання, книгомобіль, що їздив вулицями Джанкшн-Сіті, а також про новий збір благодійних внесків, який тільки но розпочався. Сам швидко все це продивився на останній сторінці додатку. Він знайшов набагато цікавішу замітку, написану самим Прайсом. Вона називалася Громадська бібліотека Джанкшн Сіті Сто років історії. Саме пожвавлення скоро вщухло, про Арделію там не згадувалося. Він уже потягнувся до кнопки, щоб перемотати мікроплівку назад, але зупинився. Сам побачив згадку про проєкт реставрації. Її провели в 1970-му, а також знайшов і ще дещо, таке, що виглядало підозріло. Він почав перечитувати останню частину велемовної історичної довідки містера Прайса цього разу уважніше. Після закінчення Великої депресії міська рада ухвалила виділити 5 тисяч доларів на відновлення бібліотеки після шкоди, якої вона зазнала під час повені 1932 року. А місіс Феліція Калпепер стала головною бібліотекаркою, працюючи на цій посаді без винагороди. Вона рішуче йшла до мети повністю оновленої бібліотеки, що могла би слугувати містечку, яке швидко ставало містом. У 1951 році місіс Калпепер, передала посаду Крістофорові Левіну, першому бібліотекареві Джанкшн-Сіті, що мав ступінь з бібліотекознавства. Згодом містер Левін заснував фонд імені Феліції Калепер, який зібрав понад 15 тисяч доларів на придбання нових книжок лише за перший рік, і громадська бібліотека Джанкшн-Сіті стала на шлях до сучасності. Невдовзі після того, як у 1964 році я став головним бібліотекарем своєю першорядною метою визначив масштабну реставрацію. Необхідні для цього кошти були нарешті зібрані наприкінці 1969 року. І хоч до перебудови прекрасної споруди, якою милуються сьогодні книжкові хробаки Джанкшн-Сіті, були залучені й кошти з міського і федерального бюджетів, цей проєкт не міг бути втілений без допомоги всіх тих волонтерів, що пізніше приходили сюди, щоб попрацювати молотком чи ножівкою під час акції «Побудуй свою бібліотеку» в липні 1970-го. Іншими значними проєктами в 70-х і 80-х стали такі. Сем замислено відірвався від читання. Йому здавалося, що в прайсовій докладній монотонній розповіді про історію бібліотеки щось пропущено. Ні. Подумавши, він вирішив, що пропущено – неправильне слово. Судячи зі статті, Прайс був шпорталом першої величини. Можливо, чудовою людиною, але все одно шпорталом. А такі люди нічого не пропускають, особливо, коли говорять про матерії, що, очевидно, так близькі їхнім серцям. Отож, не пропущено. Приховано. Щось тут не збігалося. Хронологічно кажучи. У 1951 році чоловік на ім'я Крістофер Левін заступив на посаді головного бібліотекаря ту святу Феліцію Калпепер. У 1964 році міським бібліотекарем став Річард Прайс. Чи замінив Прайс Левіна? Сем вважав, що ні. Він подумав, що десь протягом тих 30 неописаних років Левіна заступила на посаді жінка на ім'я Арделія Лордс. А Прайс думав собі, Сем замінив її. Прайс не згадував її у своєму шпортальському нарисі про історію бібліотеки, бо вона зробила щось. Це не наблизило Сема до розуміння, чим оте щось могло бути, але дало йому певне уявлення про його масштаби. Щоб тоді не сталося, воно було достатньо паскудним, аби Прайс заплющив очі на її існування і намагався її випарувати, Ставши на горло своїй дуже очевидній любові до подробиць і послідовності. Убивство, подумав сам, це мало бути вбивство, це ж єдина по-справжньому паскудна річ, щоб і в ту мить на семове плече лягла чиясь рука. Розділ десятий. Продовження. Якби він закричав, то, безперечно, перелякав би власницю руки майже так само, як вона вже перелякала його. Але сам був не здатен крикнути. Натомість із нього вийшло все повітря, і перед очима знову посіріло. Семові здавалося, що його груди – це акордеон, який повільно розчавлює слоняча нога. Усі його м'язи наче перетворилися на локшину. Цього разу він не замочив штани. Певно, це єдине, чим він міг утішатися. «Семе!» – почув він чийсь голос. Здавалося, він долинає з чималої відстані. «Скажімо, з Канзасу. Це ти?» Він розвернувся, ледь не впавши зі стільця, перед пристроєм для перегляду мікроплівки і побачив Наомі. Сем намагався відцапатися, перш ніж зможе щось сказати, але не спромігся на щось більше, ніж захеканий хрип. Кімната ніби захиталася перед його очима. Сіра пелена поволі розвіювалася. Тоді він побачив, як Наомі відсахується назад. Її очі розширюються, а рука піднімається до рота. Вона вдарилася об одну з полиць із мікроплівками і ледве її не перекинула. Та захиталася, дві чи три коробки глухо гупнулися об килим, а тоді полиця знову стала рівно. Омс, спромігся він нарешті. Його голос пискляво шепотів. Він пригадав, що малим у Сент-Луісі якось накрив бейсболкою мишу. Та метушилася під нею саме з таким звуком, шукаючи рятівну лазівку. «Семе, що з тобою трапилося?» Вона теж говорила як людина, що зараз би закричала, якби не була настільки вражена, що їй дух забило. Ох, ми же пара, подумав Сем, Ебот і Костело зустрічають чудовиськ. Що ти тут робиш? Спитав він, ти налякала мене до всирачки. Ну от, подумав Сем, знову вилаявся при тобі. І знову назвав тебе Омс. Даруй мені. Йому трохи покращило, і він подумав, чи не підвестися, але вирішив не випробовувати свого щастя. Семи ще не був упевнений, що його серце зараз не вискочить із грудей. «Я ходила до твоєї контори, щоб зустрітися з тобою», – розповіла вона. Кемі Гаррінгтон сказала, що наче бачила, як ти заходив сюди. «Я хотіла вибачитися, мабуть. Спочатку я думала, що ти якось позбиткувався з Дейва. Він сказав, що ти б ніколи такого не зробив, і я почала й собі думати, що на тебе це не схоже. Ти завжди здавався таким милим». «Дякую», – сказав Сем, мабуть. І по телефону ти здавався таким, таким спантиличним. Я спитала Дейва, що сталося, але він більше нічого не захотів говорити. Я знаю тільки те, що почула, який він мав вигляд, коли балакав із тобою. Не наче привида побачив. Ні, хотів заперечити Сем. Це я побачив привида, а сьогодні вранці я побачив і дещо гірше. Семе, ти повинен знати дещо про Дейва і про мене. Ну, гадаю, про Дейва ти це вже знаєш, але я... «Здається, я знаю», – сказав їй Сем. «Я написав Дейву в записці, що нікого не бачив у домі Ангола, але це неправда. Спочатку я справді нікого не знайшов, але потім пройшов поверхом, сподіваючись знайти Дейва. Я бачив вас на задвірку. Тож я знаю, але я дізнався ненавмисно, якщо ти розумієш, про що я кажу». «Так», – мовила вона, – «усе гаразд. Але, Сем, милий Боже, що сталося, твоє волосся?» «Що не так із моїм волоссям?» – різко спитав він. Вона поспіхом розкрила сумочку трохи тремтячими руками і витягла звідти пудреницю. «О, глянь!» – сказала вона. Він подивився, хоч уже й здогадався, що зараз побачить. З пів на того ранку його волосся майже геть побіліло. «Я бачу, ви знайшли свого друга», – сказала Дорін Макгіл до Наомі, коли вони піднялися сходами. Вона приклала нігтя до куточка губ, і усміхнулася манірною усмішкою. «Так, ви не забули записатися на виході?» «Ні», – знову сказала Наомі. Сем забув, але вона зробила це за них обох. І повернули мікроплівки, які дивилися. Цього разу Сем запевнив, що так. Він не пам'ятав, чи хтось із них відніс на місце ту шпульку, що він її брав, але йому було байдуже. Сем хотів лише одного – чим швидше забратися звідси. Дурін кетувала далі. Постукуючи пальцем по краю нижньої губи, вона схилила голову на бік і мовила Семові. «Ви справді виглядали на фотографії якось інакше. Та я не можу збагнути, що не так». Уже коли вони вийшли за двері, Наомі сказала. «Він нарешті порозумніше, ви перестав фарбувати волосся». Уже на сходах назовні Сем вибухнув реготом. Сила нападу скрутила його вдвоє. Сміх був істеричний, такий, що лише за запів кроку від крику, але він не зважав. Йому було приємно. Він відчув, як сміх очищує найдальші куточки його душі. Наомі стояла біля нього, і здавалося, що її не обходять ані семові напади сміху, ані здивовані погляди, що на них кидалися перехожі. Вона навіть підняла руку і помахала котромусь знайомому. Сему уперся руками в стегна, ще й досі не спроможний стримати вибуху реготу але якась частичка його розуму змогла водночас тверезо подумати. Вона не вперше бачить таку реакцію. Цікаво, де вона її вже бачила? Але відповідь прийшла до нього раніше, ніж це питання встигло повністю сформуватися. Наомі була алкоголіком, вона працювала з іншими алкоголіками, допомагала їм, це була частина її власної терапії. Певно, вона в домі Ангола бачила чимало нападів істеричного сміху. «Вона дасть мені ляпаса», – подумав він, ще й досі безпорадно завиваючи від сміху, уявляючи себе перед дзеркалом у ванній кімнаті, старанно розчісуючи по волосю грецьку формулу. «Вона дасть мені ляпаса, бо істерикові інакше не допоможеш». Вочевидь, Наомі знала про це більше. Вона лише терпляче стояла поруч і чекала, поки він отямиться. Нарешті його сміх ущух до дикого пирхання і переривчастого гиготіння. М'язи семового живота боліли, він усе бачив розмито, а його щоки змокріли від сліз. «Тобі і краще?» – спитала вона. «Ох, Наомі!» – почав він, і в нього вирвався ще один коник реготу і поскакав кудись у ранкове сонце. «Ти не уявляєш, наскільки краще!» «Чудово, уявляю!» – сказала вона. «Ходімо, поїдемо на моїй машині!» «Куди?» – він гикнув. «Куди поїдемо?» «Додому ангела!» – відповіла вона. Вимовивши друге слово так, як задумував Маляр. «Я дуже непокоюся через Дейва. Сьогодні вранці я спершу поїхала туди, але не застала його, боюся, що він пішов пити». «Це ж не вперше чи не так?» – спитав він, ідучи з нею сходами. Її Датсон стояв на узбіччі позаду семової машини. Вона глянула на нього. То був короткий погляд, але в ньому змішалося багато чого. Розратування, визнання, співчуття. Сем подумав, що якщо передати цей погляд словами, то вийде щось на кшталт «Ти не знаєш, про що говориш, але це не твоя провина». Дейв уже майже рік як тверезий, але загалом його здоров'я не дуже міцне. Як ти сказав, він раніше падав із воза, але цього разу падіння може його вбити. І це буде моя провина. Джерело його реготу остаточно висохло. Вона трохи здивовано подивилася на нього. «Ні», – заперечила вона. Це не буде чиясь провина, але це не значить, ніби я хочу, аби це сталося. Чи що це неодмінно має статися? Ходімо, поїдемо на моїй машині. Можемо говорити й дорогою. «Розкажи, що з тобою сталося?» – запитала Наомі, коли вони вирушили до околиці міста. «Розкажи мені все. Річ не тільки у твоєму волосі, Семе. Ти наче постарішав на десять років». Нісе, буркнув Сем. У дзеркалі пудриниці Наомі він побачив не тільки волосся. Насправді він роздивився себе набагато краще, ніж хотів. Скоріше на двадцять, а почувався я так, ніби на сотню. То що сталося? Що то було? Сем розтулив рота, щоб розповісти їй. Подумав, як це звучатиме, а тоді похитав головою. Ні, сказав він, не зараз. Спочатку ти мені дещо розкажи. Розкажи мені про Арделію Лорд, скільки днів тому ти подумала, що я жартую. Тоді я цього не зрозумів, але тепер стало ясно. «Розкажи мені, хто вона така і що вчинила?» Наомі зупинилася на узбіччі дороги біля старої гранітної будівлі пожежної станції Джанкшн-Сіті і подивилася на Сема. Її шкіра зблідла під макіяжем, а очі широко розплющилися. «Ти не жартував, Семе? Ти хочеш сказати мені, що не жартував?» «Саме так». Але ж Семе!» – вона замовкла і якусь мить, ніби не знала, як їй продовжувати. Нарешті вона заговорила дуже м'яко, ніби звертаючись до дитини, яка втнула щось, не підозрюючи, що це неправильно. «Але ж, Семе, Арделія Лордс померла. Вона померла тридцять років тому. Я знаю, що вона мертва, тобто тепер знаю. Я хотів знати решту». «Семе, кого б ти там не бачив?» «Я знаю, кого я бачив. Розкажи мені, чому ти такий упевнений?» «Спершу ти мені розкажи». Вона знов увімкнула передачу, перевірила дзеркало заднього огляду і рушила до дому Ангола. «Я не знаю багато», – розпочала вона. «Розумієш, коли вона померла, мені було лише п'ять років. Більшість із того, що я знаю, це підслухані плітки. Арделія належала до пастви Першої Баптистської церкви про Вербії. Принаймні, вона туди ходила. Але моя мати про неї ніколи не згадує, як і решта старих парафіян. Для них її іначе ніколи не існувало». Сем кивнув. «І містер Прайс повівся так само, коли писав статтю про бібліотеку. Ту, що я саме читав, коли ти поклала руку мені на плече і вкоротила життя на двадцять років. Це також пояснює, чому твоя мати так розсердилася на мене, коли я згадав ім'я Арделії в суботу ввечері». Наомі здивовано глянула на нього. «То он чому ти дзвонив?» Сем кивнув. «Ох, Сем, а якщо раніше тебе і не було в маминому списку людей на букву «Л», то зараз ти точно там опинився. О, я був там і раніше. Але тепер, мабуть, піднявся на кілька щаблів. Сем засміявся, а тоді скривився. Живіт йому і досі болів від нападу Реготу на сходах газетної редакції. Але він був дуже радий, що так сталося. Ще годину тому сам би ніколи не повірив, що зможе коли-небудь настільки відновити рівновагу. Ба більше, годину тому він був певен, що Сем Піблс і рівновага вже до віку будуть взаємовиключними категоріями. Продовжуй, Наомі. Більшу частину того, що я знаю, я почула на так званих справжніх зустрічах АА, сказала вона. Це коли люди збираються випити кави, до і після зустрічі балакають про все на світі. Він подивився на неї запитливо. Як довго ти вже в АА, Наомі? Дев'ять років, спокійно відповіла вона. І вже минуло шість літ, як я в останній не змогла втриматись. Але алкоголіком я була хто зна відколи. П'яницями не стаються, а ними народжуються. Ох, недоладно, мовив він. А тоді спитав. Рделія Лордс теж брала участь у програмі? О, боже, ні! Але це не значить, що в АА немає людей, які її пам'ятають. Здається, вона з'явилася в Джанкшн-Сіті в 1956 чи 1957 році. Вона пішла працювати в громадську бібліотеку до містера Левіна. Рік чи два по тому він несподівано помер, інфаркт чи інсульт, здається, і місто віддало його посаду цій лордс. Казали, що вона дуже добре вправлялася з роботою, але, судячи з того, що сталося, найкраще в неї виходило дурити людей. «Що вона зробила, Наомі?» «Убила двох дітей, а тоді й себе», – просто сказала Наомі, – «улітку 1960 року». Дітей розшукували. Ніхто не подумав шукати їх у бібліотеці, бо в той день вона була зачинена. Їх знайшли наступного дня, коли бібліотека не відчинилася, як звичайно. Там у даху є вікна, я знаю. Але нині їх видно лише зовні, бо всередині бібліотеку перебудували. Підвісили стелі нижчі, щоб зберегти тепло чи щось таке. Хай там як, а на тих вікнах були великі мідні засувки». Мабуть, ті засувки зрушували довгою жердиною, коли треба було прочинити ті вікна і впустити свіжого повітря. Вона прив'язала мотузку до однієї з тих засувок, мабуть, взяла для цього одну з драбин на коліщатках, що стоять при полицях, і повісилася на вікні. Вона зробила це після того, як убила дітей. Ясно, Сем говорив спокійно, але серце в нього гупало повільно і дуже сильно. А як вона, як вона вбила тих дітей? Не знаю. Ніхто цього ніколи не розповідав, а я й не питала. Мало бути, жахливо, мабуть, так. Тепер розкажи мені, що сталося з тобою. Спершу я хочу побачитися в притулку з Дейвом. Наомі одразу напружилася. Я подивлюся, чи Дейв там, сказала вона. А ти посидиш у машині, мені шкода тебе семе, і шкода, що ми не порозумілися вчора ввечері, але я не дозволю тобі знову засмутити його. Наомі, але ж він причетний до цього. «Це неможливо!» – мовила вона різким тоном, що мав закінчити цю дискусію. «Чорт, забирай, та вся ця справа неможлива!» Вони вже наближалися до дому Ангола. Перед ними прогоркотіла в бік центру перероблювання вантажівка з кузовом, наповненим картонними коробками з пляшками і бляшанками. «Здається, ти мене не зрозумів», – продовжила вона. «Мене це не дивує. Земляни рідко розуміють, тож розкрий вуха, Семе!» «Я скажу тобі простими короткими словами. Якщо Дейв вип'є, він помре. Ти збагнув? До тебе дійшло?» Вона ще раз зиркнула на Сема, цього разу так люто, що ледь не обпекла його поглядом, і заглиблений у своє лихо, Сем дещо зрозумів. Раніше, навіть коли вони з Наомі ходили на ті два побачення, він вважав її просто гарненькою. Тепер же він побачив, що вона прекрасна. «Що, значить, земляне?» – спитав він її. Люди, що не мають проблеми з пілом, колесами, травичкою, ліками, проти кашлю чи будь-чим, що дурманить людині голову. Вона ледь не шипіла. Люди, що можуть дозволити собі повчати і засуджувати. Вантажівка попереду звернула з довгою розбитою під'їзної дороги, що вела до притулку. Дім Ангола був ванів попереду. Сам бачив щось припарковане біля ганку, але то була не машина, то був Дейвів візок. «Зупинись, ну, на хвильку», – сказав він. Наомі зупинилася, але не глянула на нього. Вона дивилася крізь лобове скло прямо вперед. І зуби зціпилися так, що м'язи на щелепі випнулися. Щоки почервоніли. «Ти піклуєшся про нього, – сказав він, – і я радий, що так, а про мене не піклуєшся, Саро. Попри те, що я землянин, ти не маєш права називати мене Сарою. А я маю, бо це частина мого імені. Мене охрестили Наомі Сарою Гіггінс». І вони мають, бо вони мені певним чином ближчі, ніж можуть бути кревні родичі. Взагалі ми і є кревні родичі, бо щось усередині робить нас такими, якими ми є. Щось у нашій крові. А ти, Семе, не маєш такого права». «Може, і маю», – сказав він. «Може, я тепер один із вас. У вас піло, а в Сема землянина бібліотечна поліція». Тепер вона подивилася на нього великими і настороженими очима. «Семе, я не розумію, «Я теж». Я лише знаю, що потребую допомоги. Відчайдушно. Я взяв дві книжки в бібліотеці, якої вже не існує, і тепер тих книжок теж не існує. Я загубив їх. Знаєш, куди вони потрапили?» Вона похитала головою. Сем показав уліво. Туди до двоє чоловіків вилізли з кабіни вантажівки і заходилися знімати з кузова коробки зібраного непотребу. «Ось туди. Їх перетерли на кашку. Я маю час до півночі, Саро». А тоді бібліотечна поліція так само перетре мене, і мені здається, що вони не залишать від мене навіть обгортки. Семові здавалося, що він просидів на пасажирському кріслі даться на Наомі Сара Гіггінс дуже довго. Двічі він тягнувся до дверцят, але забирав руку. Наомі пом'якшила. Трішки. Якщо Дейв хотів із ним говорити, і коли він іще був у такому стані, щоб розмовляти з кимось, вона дозволить це. А як ні, то ні. Нарешті двері дому Ангола відчинилися. З них вийшли Наомі і Дейв Данкан. Вона підтримувала його за пояс. Дейв так човгав ногами, що Семове серце обірвалося. Але коли вони вийшли на сонце, Сем побачив, що Дейв не п'яний. Принаймні, не обов'язково п'яний. Його вигляд чудернацьким чином нагадав Семові власне відображення в дзеркалі пудрениці Наомі. Дейв Данкан, схоже, намагався пережити найсильніше потрясіння в житті. І в нього виходило не дуже добре. Сем вийшов із машини і нерішуче завмер біля дверей. «Виходь на Ганок», – сказала Наомі. Її голос був примирливий і наляканий. «Здається, він не зможе зійти зі сходів». Сем підійшов туди, де вони зупинились. Дейво від Данкану, певно, було близько 60. У суботу він виглядав на 70.